Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulna muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allah ne falenderojm dhe vetëm prit ndihmë dhe falje kërkojm dhe lutim Allahun e manduar ti bëkën takimet ona ti bën të dobishme të frojshme për neven këtë botë dhe të shpërblujëra ditin e takimit me te <coughs> të nëro lezer po vazhdojmë sonë të me lene Allah të mëdnuar me ligjeratën e zakonëshme ditëve të shtunde dhe në takimin e fundit kemi filuar të trajtojmë temën e takuas dhe kemi thënë se ndo është ta përkëthimi me i parafort dhe si term që mund të shërbej me te është dhe vëzshmëria edhepse normalisht Gjasilimit të termit dhe konceptit takua në basa sa që e kam përmen djetarët, kemi vretur se është shumë më teper dhe është shumë më e gjerë se vetë koncepti dhe vëtshmëris. Andaj, sërta përdorim termin dhe vëtshmërilit në betet si aludim në takua, ndërso njohja jo në reale e këti konceptile tjetet ajo që e kemi përmen të djetarët nga sa e është vendimtare. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të t një nuk jemi duke përmendur koncepte të përkthyra, do të përkthejmë atë që është në gjuën arabet, përkthejmë në gjuën tonë Shqipe, por edhe vetë e, konceptit ta kua është në gjuën arabet, por ja kua në ujë për definicion dhe përkufizim. Për këtë arsyje, është mirë që të kemi parasysh përkufizimet dhe definicionet, nga se të rajat që ndërtojt pas taj mbite, është e kushzuar me atë që ka të bëjmë për kufizimin. Për shemblë, kur themi në rëndësia e takuas, cilë është takua? Pasaj që e cekëm fillim, për kufizimit, apo? Kur themi si kurse kemi përmednë në, në dyrës dhe kaluar për shkallët dhe nivellit e takuas dhe vëshmëris, pa cilë është për qëllim, është për qëllim pikrishkja që përflasim për te. Andaj, gjithë mund i referohemi për kufizimeve që i kemi, kemi trejtuar në fillim të, të ligjeratos. Dersa do të vazhdojmë sonte me lehenë të mëlenë dha të manduar dhe me disa pika që shpresoj të shënojnë përmbylljen e kësaj teme duke prezantuar këto pikat kryesore që kanë të bëjnë me kët adhurim madhûr nga adhurimet e zëmrës. Dhe kemi përmendur atje në fillim nëse kujtohat se në qoftë të se qëllimi i krimit është adhurimi, atëherë duhet ta dim se qëllimi i adhurimit është takvolloku. A dhe në këtë mirë zinjërore lidhën këto gjyra me zvete. Pra ndaj edhe jeta jonë me një fjallë është e kushtëzuar me arritjen dhe me realizim një këti adhurimi. Do të flasë në pikën vijuese për rrugët, mënyrat, metodat, që ujë si të ketima let me kuptu që në ndihmojnë, të kultivojmë, të mbilim dhe të zhvillojmë të kvaloku në zemrën tonë. Nga se kemi dhënë së është adurimi zemrës dhe si i tilë dhe tët është i rëndësishëm, por nuk mbilet vëdvetio vet dhe nuk vijë e rastësishtë, por duhet besimtari të ndërmerë masët e duhora dhe të ndjekë rrugët e shtruara nga anë e shariatit për të arritë të kvalokonë e si mund të arrim ne këtë takvalok që si kur që e kemë për men është më rëndësi për neve në pika që i kemi trejtuar në dërës në kaluar por duha të athëmë një gjë para se të fillaj me këtë pik se edhe pika e fundit e kësaj legjerate ose para fundit që ka të bëj me frytet që ne i vjelim në qovë se arrim takvalokun e bëjnë shumë interesant këtë pik Andëndështë a kjo pik Në daraz është si qdo pik tjetër Por kër e kemi parasysh Rëndësin e takvalluku Që për te kemi full në takimin e kaluar Dhe veç anërështë e kemi parasysh Pikën vijuase Që ka të bëj me fryte të takvallukut Atëre kjo pikë Që si ta arrim takvallukun është për neve shumë interesant dhe rëndësishme Si arriet takvalluku Pa dushim se arritja takvallukut bëhet për mes asaj që Zotë i Gjelle Gjelalu e ka përmend dhe pejgamberi sërë Allahu A.S. e për asaj që Allahu e ka përmend është fillemisht dituria dhe njohja ndaj si pas si pas sëqarimit kur anor dhe vësëmëria dhe dituria janë kur janë ngusht të lidrë me zvete ato ndahën ndodhë të ndahën Por ndonë pas një procesi të dhunshëm të ndarjes, përndryshe, përndryshe gjithmonë deturia është në shoqërim dhe në raport të mirë me takvollokun. Dhe njeriu sa më i ditur që është aq më i devotshëm duhet të jetë dhe aq më prezant në jetën e tij duhet jetë të jetë takvolloku. Ne kur themi për diturinë, nuk synojmë vetëm diturinë që ka të bëjë me fenë, diturin e shëriatit por gjdollaj diturie që përmesaj njeriu i njeh ligjet e Allahut në natyr e e njeh Allahun e mënuar gjithashtu i njeh ligje që Zotë i Gjelle Gjelalu i ka shpërnda në jetën ton e kështu më rap andaj qofte jenë shkenca që janë natyrore apo sociale apo qfarën dhe qofte në to njëhuria njeriu në të gjitha këto sfera duhet duhet Në mënyrë të natyrshme Të njeriu të siel dhe vësëmëri Allahu gjellë wala në kuran thot O te kuni ja ulin elbab Allahu i drejtohet Atyre që kanë mendje dhe logik Atyre që e përdurin arsyen Atyre që e lodhen mendjen E normalisht në këtë drejtim Sa ma te për njeriu E kërkan dijen dhe e lodhen mendjen për të arrit dijen Aqë më iftuar është i përgjith tja jeti Sa lau këtu thrat Një kategoritë saktuar njerëzish E kush janë këta Allah u thotë vë tekuni, jeni të kuni Më jini të devatë shumë Më keni friken Me një fjallë E ka përdur fjallën takua Pa jisuni me takvalëk O ju Që e keni mendin dhe arsyen Ju që e përdarni si duhet Se shumë Çdo njeriu Allahu xhalleu ala ia ja ka dhën mendje dhe arsye. Me përjashtim të caktuar kur është provuar apo dhe ka probleme në të menduarit e tij dhe ka probleme, domthonë të caktuara në trupin e tij, këta janë sprov. Por shumica e njerëzve janë të pajisur me mendje dhe me arsye. Andaj o ju të pajisur me mendje të shëndoshë dhe me arsye. Më përgjigjuni mua me takwalloh. Prandaj Allahu xhel lewala thjesht jep me kuptu se përdorimi i drejt i mendjes dhe arsyesh do mos dëshmërisht do te të spihet ty të takwalloh. Nuk ka mundësi të spihet dikun tjetër. Andaj, në çdo wsi i mbash këtë korridor i drejt dhe nuk lëviz gjat as majt fare, veç drejt shkon. Gjithë se se Allah u thot Kime e përfundun të akvalëk Por në qovë se për gjatë rrugës ti Joshës Me thirit ansore djatë dhe majtas Apo Dhe fatë këtësisht E përfundun u thimin e mendjës tënde Në një koridor të ngusht Të epsht apo interesit Nuk të garantojmë të akvalëk Nuk të garantojmë nga që s'ke shku drejt Unë e ta shka drejt Andaj si kur ti kërja përshku në dikut rrugën I që nuk e dhe rrugën Ta shtitëm e mësu dhe i thua, pa e shekët rrugë veç drejt. Ka këthesa rrugës asë parën, asë dyten, asë treten, asë një këthes, veç drejt vazhda. Dhe njëri u duke shku rrugës, apo në këthesët e dyte apo trete, i bëmë për shtypi një park i bukur. Pa i sështë qëlimi u thimi ti, e hum rrugën me bëmë i në këtheset e rrugicave. Dhe a e këthen rrugën djathas e po majtas, e pas taj, fot po mjaftuam me kët park. Ndërsa nkraasim me atë që ka humb, ky nuk është asgjë. Po njerit i bën përshtypje pa me jashtëme dhe bukuria. Ande Allahu xhënle wala thot, ka por çe rrugës kërmi pa, ka thirrje josh që ka jo jo mos këshirni anë. Ju që Allahu ju ka në mendje, përdorni mendjen, kërkoni diturinë dhe vazhdoni veç drejt. Në fund të udhimit gjithsesi do të delni të pajisur me takua, të, të s'ka ku qërë rrugat jetër. Dija e shëndosh, njëri u cili është i zhveshër nga paradjukimet, i zhveshër nga interesit e in ngushtë të kësoj bota, është i zhveshër nga pasim i epshit, e kërkon dëvërtetin dhe e kërkon dijen. Të regomë një në qovë se e studian, në regullë të kushtët, po letësh me kësë du shëriatin, më, më, më përnergoj shëriatin, përnergoj finë e studion qëfar dëllaj lëmije, e përdur diturin për qëfar dëllaj dhije, kumë rinë, Allah u thotë a rinë të kërë dhe vësëmërija. Përëndaj, djetarët kanë thënë se rezultati final i udhtimit të ati që e kërkon dhijën është të kvaloko. Në basë të këti ajeti që Allah u gjallore ka përmanë. Njohja në përgjysë, njohja e Allahut, njohja e emrave të tij, e cilësive ti, të ti, tij, njohja e ligjeve të tij kozmologjike dhe sheriatike fetare, njohja e njeriu në përgjysë, dia e tij është ajo që na duhet në arritjen e takvollokut. E dyta që na ndihmon me lenë Allahu të mënduar në arritjen e takvollokut është turpën Njëri ujtë që li ka turp Udhëzohet Njëri ujtë që li ka turp Allahu gjallewala e dekoran Dhe e zbukuran dhe e jeshon Këtë njëri me takollok Turpi Në qovë se dhe kë E njëtë, njëtë njëtë rrugë si kursa i dies Ka njëri është i turpshëm Por për gjatë rrugës Ja Ja zbejnë turpin Apo Ja zbejnë turpin Nuk nuk e lejon që të funksionan turpin në jetën e ti atërë kjo ka mundësi me dhe viju por e ka turpin me lejën e Allahot të manuar do të arin të këtë dhe veçmëria e nëve që ati turpi pe Allahot asu gjelë në kemi e thënë se definicioni më i shkur i të akvalo këtë cilë e është që Allahot me të gjith atje ku të thirë edhe mos me të pa atje ku zdanë ku se ki emnin që apo lipti këtë që kjo është më shkurëti Andaj është turp nga Allahu xhallahu ala që me të thirr emrin e vënë caktuara e ti vazhdimisht mos më u përgjigj. Si aty mungan. E kush mundson të gjindesh aty ku duhet turpi? Është marrë mos më shku. Është marrë pij Allahu xhallahu ala mos më u gjin këtu. Është marrë nga Allahu më na po këtu. Ktu e ndot tërë, është marrë mirë këtë Zotën më na po. Është marrën këtë mënyrë Allahu më na po. Turpi është. Andaj turpi është ai cili e mbush zemrën dhe vësëmëri e që fatë këtësisht sot është një vler do të është është një vler që fatë këtësisht në mas të madhë është duke u zbehur, është në zbehje e si për fatë këtësisht, turpin dhe Allahot fillemisht e pas të turpin dhe njerëzve turpin dhe i mad vjetrit turpin dhe i mad diturit turpin dhe i të aformit, turpin dhe i prinderve ka fillu fatë këtësisht me hum po thua e se nuk i bëm për mënyrës e si silët, si ullet, si flet, si vishet, e kështu më rabë. Dhe gjitha këto, gjitha këto manifestimet të kësaj pa edukate në fjallë dhe sielje, janë rezultat i mungesës e turpit. E kur mungën turpit vlojnë dërruar, atër mungën të akvaloku. Njëriu që nuk ka edukat, nuk ka turp, fshtire ka me këni devat shumë. A i mund të krynë edhe obligime, për shambullë, në mund të gjevë njëri në cilë dhe falet, vazhdimesh, kujdesit për shumë obligime, mund gjev, të gjevë të tilë, por nuk e gjevë të devatë shumë që se nuk është i turpë shumë. Kjo regu që kam përmenë djetarët, nga se ka njëri që krynë obligime, ma djë largote për shumë haramave, mirë po mungesë e turpi dhe dukatës e ka pëngun nga arritja të devatë shumëris. Për këtë arsia, të nërë lezër, kemi thënë n jan mjetë që përmes tyre arrim dikon nuk janë qëllime finale që po e arrite është fundi i udhëtimit andaj turpi është objektiv sheria e ti që synim që sheria të synon përmes rregullave që i ka përcaktuar për ty vetë andaj turpi është ai që me lenë Allah të mënduar e sill për këtë e sill takwallohun devshmurin për këtë arsye ka thon Sufiani ibn Uyeyne ka thon e wa mer mend ja i ka pyetur në ditë në zonës e ti e gjemat në vetë ka thënë e a, uamer mendja juve se ehlu takua të pajisurit me takvalëk e arritin këtë shkall ndryshe përvecën nga rrugë e turpit kjo është pytje mohuse do të tëtë mos jo merë menes e nryshe me turpe ka nërit turpi turpin dhe Allahot fillimisht pas të e dhe turpin dhe para njerëzve kjo është edukat e besimtarit Pra ndaj pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ishte i turpshëm. Ishte i turpshëm dhe thuhet për të se kur fliste për gjëra caktuara skuqej. Skuqej nga turpi, shihe në fytyrën e turpi që e kishte kapluar pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Sot flisët për tema ndoshta më private, ndoshta për tema shpesh edhe intime, lëndë lëshme. Asë nuk ka turp në shprejhje, asë parakujt për flet, as i fletë, asë i për flet, as i fletë, asë i për i formulanë, ka shku turpë. Dhe dukët normal, që që ka ka, normal e shkja për tënë. Po, në botën, në botën e, e qëregullimeve dhe të pazakansmive, pa dushim së dhe kjo botë nërmale. Por realisht, turpëj është ajo që e stolis njeriun. Dhe të kvaloku, vie për mes turpit. Ajë që nuk ka turpë, ajë që nuk ka edukatë, ajë që nuk ka siljet mirë, të nërgjëzër nuk po thamë është e pamundëshme, në se komunën këndor, për në basë asoj që e kemi para vitë e kemi lizuar është gati e pamundëshme të arinë takfalukën. Takfalukën që po e synojmë në basë asoj që e kemi definuar e përkuvizuar në fillim të legjeratës të tunë. Gjitha është e që e silë, takfalukën është vetë logaritja. Nga se e kemi pa atje se njeriu për të qeni devatë shumë. Dua që ta njetë takfalukën e gjuha e men e gjalil me apos friken Allahut te manduar apo u veprimi me te <të> nzil dhe qanati me qalil ole steadado e jom rrahil kto katr jan pjese perborsete te takvalokut andaj me apos friken Allahut me punu sipas asaj qe ka thon zoti pastaj me u knaqme me aqe Allah ka caktuar dhe me u pregadit per takimin me te gjitha kto jan gjitha kto jan fusha që duash gjdo dit që ja prezentash këtërë fushave vetën të ndërë ku jeti me pregaditje ku jeti me pregaditje për midale Allah për para ku jeti ku jeti me të knachurit me atë që Allah e ka nda për ty ku jeti ma të vetën logaritja e për ditëshme logaritja e për ditëshme njeriut që ja bën vetës e ti me lene Allah për manuar s'il rezultate efikase në arritmet të kvalokot. Në një cëtë nuk e logaritve të në ti. Apo, i lem pun të rasështë, në rutine, shkoj dita, shkoj java, shkoj muji, dhe nuk e logaritve të ti, ku është gjendja ti, e qka? E qka nëse befast dgodet me lejku i vdekes dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ska me shku më vepra, murë fond E qka pas kësaj Kje përmësën gjendjen Kje regulon zemrën Apo kje si të të kvalokën Nërso gafleti, hutia, habia njëriut Pazreve caktuara, pa dushim se Nuk mundsojnë arritin e sukceshmet të të të kvalokot Andaj kam thënë një nga djetarët Me i munim një mihran Ka thonë Nuk kam mundësi të jetë njëriu nga të devatëshmet. Këta njerëz, do në këta e ekspertët e devatëshmërisë. Gjdo e lamiti, apo do me përmeni një regullë, një definicion, i referosh kujtë. Ekspertëve. E këta djetarët e hershëm jenë ekspertët e takvalokët. Këta të regojnë saksisht që shbojt kjo punë. E me imunim një mihranësh nga ta, ekspertët, specialistat e takvalokët. Këtë thotë, nuk ka mundësi njeriu me e arritë shkallën e takfalokot në qofë se nuk e logaritë vetë në ti e e kanë pytë ka më jam sykës o logari e logaritë më në lafë ka se të kena shumë nga ka dhëtë më këqyrë ka thonë me i munim një miran le të shikon ushqimin e ti le të shikon pijen e ti le të shikon veshën e ti prej ka i ka, a i ka nga halale e për ka nga harami që ta më zgabo kërë qysh me ti në që kja pëtonë këqyrë apo nga se kafshota haram largan me në mos madh të madhe të akfalukun një pije haram largan me në mos të madhe haramin të akfalukun një veshje haram e fituar haram ose e veshur haram largan largan dhe vëshën bët penges për ndaj logaritëve të në tënde se aja ke pregadit vetën tënde që të vjetë të këfalukut apo ka pengesat që e dëbojnë a i do me ardhë por ka pengesat lërgoj pengesat lërgoj si kur si ja lërgojnë vetës tënde pengesat për rrugës kë jam pak andaj lërgoja pengesat të këfalukut që lirë shumë të arin të zemë rajote e ku e di qërë pengesat kam e ek që kjo është të ja ullu dhe me ndo ti din pengesit e tua ullu dhe me di to dhe logarete vetën tënde Gjithashtu të nërëgazër, aja që na mundësën a rritën të akvalokët, është në përgjësi besimin e Allahën, imani i drejtë, për djetarët e kanë specifiku, interesantë, tek qështja e takvalokët, imani në po në përgjësi, si kurse dhe kanë mesurën dhe më vonë, mi për në veçanë ti e kanë nda imani në kaderë, me qenë besimtari, i pajisur, me besim të drejtë, për boll caktimet e Allah të mënuar. Unë ndum një olezun i porosi shumë interesante. Por mua bëu spa shumë interesante. Dhe jo qojhë interesante, por shumë e shtrajt. Ës shumë e shtrajt. Kjo porosi vija nga një ashab i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ity e dha kët porosi në moment të vdekjes, para se më dhon shpirt edha. e dha. Ky sahabi është nga sahabitë të shquar, të shumë i ënjur nga sahabët e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Shikojne vëllëdhëruar këta njerëz si i kanë kuptuar gjërat. Kë kemi rëndsi, si i kanë lidh punën mes vete. Na do na me, me, me shkput lidhet mes vete me gjërat e caktuara e pastaj do na me marr frytin në fund. Për shembull, na do na me ngrenje pemë të shëshme, të ëmbël, por s'ka golën se s'është së së mbjellur. Ani pa, pa miell di çish, s'ka golën që s'ka dru sko trung, sko gjete, sko gol, s'ka, ska, ska kuan, mu po mhat. Po zban Allah. Apo nëse e don rezultatin final, kë ai ka të lidhë para kësaj? Sikurse njëjtë ne kësaj bota njëjtës. Apo dikush një ka dëshirë të ketë një punësim të mirë fitit të madh, ama mund s'i mos mulohet. Edhe pa shkollë, çikomun të jithë më mirë është apo, apo sko kështu. Apo kështu s'po ul s'ka, po pa dije s'ka. ska. Andaj na në punë të dunjas e kena kuptu lidhjen zingjirore me zera me shumë bukur edhe e dim shumë mirë cila halkë vjen masona i lidhjë dhe msenet perfekt por kur vje ahireti kena qef pa halka, mundësish, pa zingjir veç atë mramë të nëmushim me marna është lodhë badhë dikush paraneve ta shtonë së në lodhëm e po, edhe na kem qef më uknash me namazë si e bubekri veç mundësish, ju rrugës që e kanjek na marën stacion në fundit e po zbanë E posbën. Ky është ligji i Allahut. I ka lidh Allahu Hallukat mes vete. Prandaj shikojë si e ka lidh ky njeriu në mënyrë të mrekullueshme, më të vërtet atë që ne po e kërkojmë. A Tay ibn Abi Rabah ka qenë dietar i Madh Mekë. Do të me thonë kanë marrë vendim dietar të Mekës, para mbanë në atë vag dietar të Mekës. Kan marrë vendim që as kush mos të jap përgjigje për çështjet për e haxhit dhe umrës, so haxhia uord, e so umreqjia. As kush mos më dhon përgjigje postinieri. Ky është i autorizuar. Edhe nëse ka shku me pyetje dietar kanë jesh këvet atav. Ai është për të punë. E ata ibn, ibn Abrahim ton ki dija vëndëron. Ton ki dija çka e ku është interesimi i Ti subhanallahu. Çka e ku është gjahu i Ti ku gjum këngjëra atav. Është e kataku e, e ka lulit Ibn Ubad ibn Samit. E kataku Velidin, djalën Ubad ibn Samit. E kush është Ubad ibn Samit? Ubad ibn Samit është nga dietarët e ashabëve të pejgamberit (sallallahu alajhi wa sallam). Është nga ashabët e rësuar, ka shumë hadithe që ka transmetuar Ubad ibn Samit nga pejgamberi (sallallahu alajhi wa sallam radiyallahu anhu). Kur ata, kur ka e kataku djalin e tij, ataja shikojnë djalën e sahabis A këjtë djetarim ma i madhi mekës Jëto pak në këtë rast Shë ka tash ku më nështim e ku më Për baldë së gjendja I ka thon O velit Babojt para se me dek A ka thon diqka ba? E ka di që diqka ka thon e njëri ja Se burat e mdhaj, fjallet e mdhaja në fund Apo që ta fjallet me Madha është Shahadetja A nda i ka luni përësia ja për. I ka thon babojt ba A kaloni porosi para se me dek? Ka thonë, po, ka lëzama bre që a tha, pse mi thonë tash atajbë një bërëba, pa që ka jesë zatit, në kësill tia, të, të rejt dje, që e ki të rejt djetarë, që e ki kënë i kësill, në fund, ome ja. rëndësi që ka ka thonë, se i ka vyt që i zingjiri, që që i ka në lidhë tasan, nga se ka i tjeta ka qenë lidhën zingjirore, apo, e në fund, zingjirin e lidhër bukër ja ka prezent Vet. e qëtë zingjirë veç ama qështë e ka lidhë se nga pikim halkat pos pëdina me lidhë nga dhe kërpë lidhë me së pëna deli bukur si tyne andë i pëna duhet mos trajë tyne me po qështë i kan lidhët a halkat e qëkat ka thonë para se me vdek thëmë tha baba eja këtu ula para ti edhe më tha kështu u si kebi ta këvë Allah une po ta loti emanet ta këvëllukën projektin e të kvalokut njekë, këto pëtalu e manet, e qëshme arrit, ka thonë, ua, e lem, dhije, e përcini halka ta shëtën, ka thonë dhije, se nuk kemë mundësi të arishë të kvalokun, deri sa so nuk besën dretë në Allahon. Ndërësë a thotë, e tashë halka të tërë, Nuk kem mundësi me besuar drejt në Allah. As ne as nuk kem mundësi me i si ju adhurojmet. 2. As nuk kem mundësi me arritë dië si duhet. 3. Shëmrëndsi përveç holka lidhse për ato gjëra, përveç nëse beson drejt saktimin e Allahut. Saktimi i Allahut është nimet i Allahut, kush e njeh mirë atë. Ai është fuqia dhe se A naj djetarit ka në thëmë, e keni pa përshemë dhe nëndruar, gjitha institucion këtë bot, gjitha njeri i rëndësishmë e ka sekretarin, apo? Sekretari kënë shumë punë për te, edhe i din shumë sekrete, a naj sekretar, i din shumë sekrete, shumë shrehura, shumë punë i krynë, sekre... koncentrot shpesh herë, apo personin ma i rëndësishmë në vendet saktuara, shpesh herë e besimin në Allahun të uhidi a ka sekretar kanë thunë djetarët sirrët të uhidi fshehcija e njëjës e besimit në Allahun dhe sekreti ti është besimin kader në që se nje kaderin mirë dhe din me jetu me caktimin në Allahut a zogjel, herë, të zogjel atëherë ta këfallu ku është ishtruar gjërësisht pas një pengis kjo është përësia e u bërë dhe im në sabit Gjatë ashtu të ndërozur ajo që na ndihmon dhe asht rrugë marrësi që duhet me ndjek për me arrit takvallokun është bamirësia në çdo situatë. Jo vetëm kur njëri lërësh ose kur i ka punë mirë, por besimtar tash takvallok e ka njiçment tash. Po. Sa takoja pranohet edhe për shkakun kur siki punë sjap, spish punë. Kur të bëon punë jep, pranohet. Po tak vallëku nuk e pranon këtë ndarje. Tak vallëku don me kom bëmerës çështojat. Gjithmonë. Allahu xhallahu ala dëgjone, na po thënë vazhdimisht, duhet me i medituj fjalët e Allahut. Shikoj këtë zinxhir. Allahu po thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuhā ka'rdis samawāti wal ardh" Udhhet lel muttaqin alladhina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra Allah thot shpejtani ngutuni mos humniku qe ta fitoni falen e Allahut dhe xhenetin ti, e tij xhenetin gjerseja te sot qjejte edhe tu ka qjejte us diim sohen wallahi nuk diim soja njon Me që dim që diqka shumë është e madhe Mahnet shumë e madhe Dhe toka Allah bot në gutrin me nëzonë gjenetin I pregaditur për kë Më të të kin Ata që e kanë arrit të akvallokun E ozat E që shu arritën Në që se e bon të ja Allah o të pytin Që shu arritën Të përgjithit më ere ajeti vijus E ledhine ju në fikune Ata që nuk e në alin As fissera As kërën disponim As kërën të idhnu shumë As kërën ngosht Ata gjithmonë për të në rje dhe mira Rje dhe mira vazhdimisht Andaj bëmirsia vazhdush me asht Rukët e takfaloko Dhe e fundit për këtë pik Aja që nga mundësën marit Takfalokon, dhe vëtshmërin e kërkuar asht Doja Allahon me e lut E ke lutë Allahon me t'paisme dhe vëtshmëri Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Ska në shkelë Komt e njërit më dhevatëshmë këtu Këse komt e peganberi s.a.s. Ma dje Ska pas njërit më takua Më dhevatëshmë Pre Ademit Ali Isam Dhe njërit më ramë se Muhammed s.a.s. Ska Kjo është njërit më dhevatëshmë Gësaj ka unë enë Et kakum lilla Unë jëmë në kulmin e takfalukut Këse ka unë për mburje Por të për ta të regu Mirësine Allahot kur dikush ja provokoj takwallohun apo i tha ti badet sot bash çu ju duat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha ti badet sot çu ju duat thane ka kum lillah un e mai devash me juve ti po ma kontestan me dëshminë e allahuta zo xhel e ky njer i thonte në dua të ti këto dy dua i transmeton muslimeni esahihun e ti Dë në hadithat pa asnjë ndyshe të saktata كاظن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى كتو كتر جرات مضايا الله نايمنصفت و الله ام اني اسالك الهدى اون كركاي نغاتي وذيمين و التقى تقالكون د 800 و العفاف ندرشمرين و الغنى اذا باورسين نكوبتم ماتيريال بينيرزبا mos me pasrëve mi ashti durën në kërkujna, apo dhe ma gina ka kuptimin gjithashtu të edhe ma të malë se kjo e para, e qëla është ma mundëso që shpirtnisht jam i pasrën, që ka njerëzë fizikisht jam shumë pasrën, materialisht ku prej këtë ka shumë, po shpirtnisht është i varfën, dhe ka të kundërt, apo ka të kundërt, nështë anë aspekti material nuk mundësh me angje shumë sene që i ka, po shpirtën e miliardirit e ka optën, Shpirtin e ka miljarder, epse realisht këtu s'ka mil miljardavdo. Andaj ka thonë pegamberi sasarën, e lgina, lgina nëfës, nëse do një me di që ka pasunia për një me, është pasunia shpirtit, që ka pasunit? Andaj bëhu i pasur, edhe më të leshtë për patë e mundësi, mirë përruj e pasunia shpirtit. Nga se kur më gushtuot kjo mrena, vëllohi, këtë me të zhenu, allohu për jashtë më gushtu do këtë avtonë krer dynjan allahut tadhon duket e ngusht kur qyne e piktuit apo normal sikur se një tash un e para juve po ju shoq të gjithë alhamdulillah s'kam pengesa gjan po shoh po me për po vendos dorën apo them so xhamia e vogël që pesë vit për zekat ja e madh është ajo po heqja heqja dorën andaj njerëz apo këtu e kalchit pendjen te zamra shumë ko për jashtë Shumë mirësi këpë Allah Azogel Po e ka vendos Fukarlëku në shpirit për para O oh, Allah shumë borë, shumë obligime Shumë gjërë aspo dalin Apo i themi lërgëj e frikën Lërgëj e frikën Allahu gjëllë latë amundzëm e po dunjën e hapo rapëta Andaj ka një të këtë një Piho gjëllare djetarët herëshëm i ka thonë O Allah e shumë ka së përvoa Allahu Azogel Kur gjësë kam Që këtë dinja në muan ku, kur gjësë kam Hëtë jo më A i ta është po flet nga shpet ngursia ati. Fët, s'kam kurgja. Fët, mështu i s'kam kurgja. Thuj përshamu s'kam buk. A më mështu i s'kam kurgja. Se kjo kurgje përshinë bagi shumë sene. Fët, në regullë. Synin që të kaj pa loho, so pëshat. Fët, dunjene malon s'ta dhu optën. A po, do mën pas këti qka, si e bash pa kurgja. A ndëj mështu anë ka. Mështu anë ka. Bëru, bëhu, sh Bëhu gjëksë hapur Si kurse ishte pegamberi sallallahu a sallam Nga si këte ka kërku Muhammed i sallallahu a sallam Dhe gjithashtot Në duan tjetër Që ertësmetun nga pegamberi sallallahu wa sallam, me, a thënë Allahume Ati nefsi takuaha O zekija ente khajru Men zekaha ente wali juha O wa meulaha Allahume o zot jam Ati nefsi takuaha Shpirti tem Jepja takvallukun Muhammed i sallallahu a sallallahu O në zekija, edhe pastrojma këtë shpirt, ja ka pastrojë Allah o shpirtin me zemzem, halakur e ku një vogël, e halakur rrit e lupë, Allah o të mja pastro shpirtin, e në? Allah o me ati nefsi takuaha, jepja ja o zotë, jem, shpirtit tem, takvalokun e duhur, edhe pastroja, në të kajru me në zekija, s'ka kush e pastrosit ti, ba di hava, kër Allah o të pastran, s'ka kush një losë, e kën Allah o e ka një losë, Wallahi s'kokush pastër, as lavdota të njerëzve, as kush don këtë dunje, s'kokush ta ik njollën çka ka qithë Allahu për mijet. nderrujti Allahu mos më kën njollosur. Mundoh të Allahu ti jesh i pastër. Në çu se ti Allahu i pastër, kreet bota me uçun kom, kom me njollos, çata ti ka më uçur me pastrunesë. Se Allahu kom i çu. Çata ti kreet me ke uçun kom me njollos pejgamberin s.a.s. Çata ti hiç tetë kurt, tieti jënë qunë komë ka thonë tije e maj mirin e jëve aftër. Vërdo është fillim me thonë këtë punë, nësë mullohët, po zë do që oftë, sëprovë. Andaj, pasroë të këllahu, edhe kërka të këllahu pasrime. Nga se Allah, kër... pse Allah e pasmiri, en të veli juha vë me uleha, po tije, tije a i kryu si soj, tije a i që ke thonë, tije ki ndorë këtë, tije ki në sundim, tije bën me të qka denë, Andaj, Allaho e kaluët për pastrim. Pra ndaj, këto janë të nërrua dhezën dhe motra, të të tëtë uh, rrugët, mjetet, që në asilën të akvalokët. Në regull, pika radhës është tashna e mësumë rëndë qka është takvalokët. Shukar në tashkët këtë halkë, po më nëmë dhe në meli e diqyshë. Apo, uh, definicioni i takvalokët, rëndësia i takvalokët, Shkallët dhe nivellet dhe takfalokët, pasajsi me arrit, takfalokët. Enqofë se e arrim, qëto qjecekëm atërë, që është do këtë një njëri devatëshëm? Kështë do këtë njëri devatëshëm? Që është do këtë njëri devatëshëm? Si kurse ka thonë, njëri nga djetarët e ashëm, pëthët, me ditë, cilë është i devatëshëm? Se kështë do këtë problemë këshë është? Apo? se kësha pas përlemë kësha ashtë, kësha pranur të jemë kësha pranur të jemë shërptori ti dhe pasru si këmbëve ti, apëtëm, veç të ditë cilë e ka rritë që të deregja, apëtëm, e qyshdo këtë këtë, cilësit, veqorit, pamja e një devatë shumë pasë që i ka një kektë të mësime, rrugët, si është i formumë. Qëmë të janë cilësitë, onë du me përnajnë disa përty Allahu gjëllevarë surën bakara e filan me Cisit e njerë dhevatëshme Apo? Huden lil mutëtëkin Kë kuran është udhëzim për të dhevatëshme Për të këfaut Kushtë një ata? Elëdhine juqminune Bilgajb Ata që e besojnë të fëshehten Kë e fëshehto shumë e gjon Nuk këthirë veç besim Po i binden I binden I binden Dhe tëtë të të Asaj që Allahu gjëllevarë në kalemruar Andaj, njëri i devotë shumë, e shërë se, so ma i devotë shumë që është, so ma prezintit takuaj ataj që është, a që më i qartë është gajbë i të kaj. Dirin atë dëregje ka pasë njerës, që nga prezince e madhe takfalukut, e kanë dëgju erën e gjenetit duko në tokë. Gjenetit është gajbë, asë nuk shijet, asë nuk prejka, së në bankit punë. Po nga dhe vëqëmëria e madhe kanë thënë do tëtë se nuk nga pengon përdje e gajbit për gjennet për me e po, apëton. E kanë po me sytë, sytë e zemrës, nga me sytë e balet apëton. Andaj e shesë taj gjennet, jeshtë subhanë Allah. E ke po nga për shambullë, ku, kur do nga me bo një punë mirë, nga ka ka plu, plu pluhë një dunja lukët, po, fështire kena me bo. Po nëse nga shku në dikush këtë plohon me, me përkujtim për gjenetin të të qërët nësefse bën ki punë të mirë. Ta e ja pa lau këta, e këta, e këta. Sa më shumë ta të qërëson gjenetin, ma shumë motivosh me e bapëtën. Në qatë nëzitë se shkëm të një shpejt të uftofë. E këta jënë gjithë më të nëzitë për gjenetë. Kur së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Andaj, gajbet e ata është gajbë kuptimin veshë, shikimit, ndërson kuptim të bindjes, njësi me pa po është atë. Andaj, kur ka vdik baba i, Gjabir ibn Abdillah el-Begjeni, sahabi i njohër, ka ra dëshmor në hodë, edhe ka qenë shumë i sinqertë, subhanë Allah, edhe ka ndodhë një takim i ti, i pazakon të malana, zogjallë në e ka sëru këtë pegamberi sësën hadith, e kur ka vdik abdullahu baba i gjabirit, pegamberi sësën i kam lith sahabën gjami u ka thonë se Allahu i ka fol sëtë babës e gjabirit, gjabiri prezent, edhe i ka thonë, orë u bëjam, lëpë që ka përdo në atër, ka thonë, o Allah, këthëm edhe njën dënjën se ko ka, ka mirë me dikë për të jopë tërë, ko ka mirë njëri Më boi jetën për ty o Zot, ku ka mirë po po, po shpërblesh shumë. Ku ka mirë me Ngju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kthem edhe në jetë që Zoti kam. Të ngoj gjithë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Allahu qallahu që premtim kë kësaj fuzblatos gase ku premtu që kanë nxirëse kthejmu aftë. Ka thonë a ki diçka tjetër ka thonë s'kam tjetër pas kallzoju robet u që kam kthë mu aftë. E kanë këto pa e ka zbrit Allahu ajetët të shpërblimit për këtë njeri në koran që lezohen dhe një mëllë këjama këtë njeri e lëndruar me pas zbrit në tokë Allahu ka mujt me zbrit në tokë po ka dorë me labë një mësimëse nuk në vyrën me zbrit për gjeneti kërkosh nga se bindje me ma dhe sa to që Allah e ka përshun gjenet nuk ka as në ardhikush për atyhet ato anë e dikush ka njerë kërthut për gjenet të të të përsoar, kër për përso arhikush Po subha Allah. Kush na ka kalduse ka xhenet? Allahu xhelalu ala. E ama shumë i bindesh fjalëve të Allahut, a fjalëve të njëri që vjen për diko të për ma i leja të ka thënë për diçka. Kuin e bidesh më shumë? Andaj lënë ato vord dikush, teksa pa xhenetin vetënjëra, ma isha bind. Që në Kur'anin është, dit për dit mundsh më po. Atë xhelimin është, te Allah ka për shuafton. Po problemi është se gaybina e ke, na ai mesësht di fshaqt, na them mat mëself të boj. A ne duhet me qenë këtë gajbë, me zemra tona. Pra ndaj, cilësi e njerët devatë shumë është, cilëtërsi e gajbet, bindja dhe nështrimi dhe e saj që Allah ka lemru, dhe nuk ka kush i hamen në këtë dritim. E si pasoje kësaj bindja dhe kësaj cilëtërsi e përbal kësaj të fshehte, këta njerëz i kanë raporet mirë edhe me Allahun, edhe me njerëzit ato. Nga se kush e kamësui gjënetin dhe nërëuar Nuk kamë mundësi me pasë punë kësh me Allah Ajë që e kamësui me shkunë gjënet Nuk kamë mundësi me pasë punë kësh me njerëz Njerëzit mundën me pasë punë kësh me ta Për e më tyjnë Po këj s'ka për e kër, më kërkan Allahu gjëllevala thët Pasë që e përmenë Elëdhine ju minune bilgajb Pasë taj Vë ju qimu në salat Vë min ma rëzëkëna hum Jë në fikun Ata që kujdesen për namazin Dhe nga ajo që ne u kemi dhen Këta që janë takua E dinë se ata që ka e ka ndurë Së është e ti Ashtë e Allahut Ti je kujdes kësaj si Kër për e kujdestari i kësa Kështë e depojiste Kërdi kur përshamull punë e zë qatë Dhe Allah këtë vetë sënë edho qërduot Por së është e iotja Allahut Nuk është e iotja Kjo është sikur se përshamull Ti e pronarin i depoja Depo Edhe ki punësun i depojist Edhe depojisti ka për obligim apo me nxjerr nga depoja sasinë e mallit të caktuar që ti e ke shkruar në letrë. E ti e ke shkruar duhet më furnizoj filan dyçani, se u shpraz atë shkum depojist. Mboshe kët kamion me këto me këto gjëra se duhet më paqis atje. Ja. Aja e kthen, po ti rani turip shumë, skak ti rodha më. Ti si më kazuar ka shkalla. Ka ti e depojist, ti ke më zbatu. Ti tërkush e kam mosh depat. Apo Kushe ka mush depën të në Ata që em takua e din përgjigjën e përnë Depët e tuja Se ka mush dhja jote Depët e tuja Edhe të dijes po, po edhe, edhe të pasuris Edhe të shëndetit Dijen që, ka që e ki Së është e jotja apen. Nuk është e jotja Njëri i ditur nuk ban kur me thonë Absolutisht Se shumë pë vetni Ti barë që e ki më përgjigjë Se Allahue ka musht depon e dijes të ti Nëse lodhësh e ndrujnë e lokacionin e depos Kur që më shumë? Lokacionin ndrujnët Se i pa përstatë shumë Njezit po lodhën di se po i për naltë atjen Të naltë zë shumë Ja u bujnë e ma përrafësht dikën depon Kur që më shumë? E majët i depon atjen naltë për pastaj Majë Këqyra po djenë dikush pastaj Andaj, kuptoj e drejtë Ti e argatë Ti e puntorë qka t'ka e për allahu gjëllë vola o shteti apo mundohu sa so ma qpesh me t'ar prej allahu t'letra me qpras dhe pon mundohu nga se ne interes të ndin është me t'ar mesaje ma t'shpesh ta pe i ti se filon veni është i qpras dhut me musha pëton filon veni ka në vaj pe i ti është mirë me t'ar me mesaje të pëton ma shumë mirë nga se ka allahu dhe pojista shumë pëton Ata veç atat qile që i ka me bëmë i zdymë tokë, kur kush në tokë se duhet, ndaj, min ma razaknahum, këta e në devashme, këta kështu e kuptojnë, punën e deponimet të asaj që Allah i ka funizume të apëtë. Nga cilësit e njëre devashme të nërëlletr është drecësia dhe evitimi i gjitha thërmije të padrecisë, dhe evitimi i gjitha Shikoni Allahu xhellehola çka thot në sunen Maida. Thot wala yajriman nakum shanana qaumin ala alla taadilu. Iadilu huwa aqrabu littaqwa. Allahu flat sahabet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa raport në tyne përball kurreshve. Kurreshët e Mekës i kanë ndëbu sahabët nga Mekja. Dhe i kanë pengu nga adhurimi i Allahut në çabë. Përna çabun e kanë sot e yuvja. Edhe me kja, së është e juvja, për jashtë. Edhe i kanë luftu, si kanë luat atë astë medine. Të monë, e kanë provoku, s'ka ishë mërisht armicin. Allah u po thotë, si e dhe ju korekte, apo? Dhe pa drejtësia e një populli, nda jush, mos t'ju bën juve t'ini njësit kusat ta, i ndilu. Ju njekë dhe drejtësin, ti bën u i drejtë. Nëse dikush fletë keqë për ty, ti mos fatë për të keqë. Nëse dikush shpif për ty Ti më shpif për ta Nëse dikush përgojan për ty Po ti më shpërgoja Nga se përgojimi është zulum Shpifja është zulum Gjitha format e zulumit Në nërgoj për ty I ndilu bëhën i të drajt Hua akra bulit takua është është shaj e dëvashmëris Apo Andaj sëfhan la njëri dëvashmë është ajtë cili Nuk pranan me eshitë pa drejtësi me drejtësi aftë. Se drejtësia është më pra si e shumë e së drejtë. Prandaj sikurse ka von Hasen Albasio Rahimullah. Kush vjen te ti me një gënjeshtër, apo kthehet prej teje me një dërtet. Mos e shet kështu. Ja çka i bën kjo. Dikush vjen te ti thot për filonin, thot filonin sa për ti kështu. Kjo ka më shumë kon gënjeshtra, po. Ndërsa ti thua, po unë di që i m'ati ka poshtë, ta shtip po e thua. Ose a është e vërtetë se po e thua? Po, a i mëni gënjështë tërpejti E ka bleni dëvërtet për tije Shumë shum lirë e ka shqit dëvërtet në lavton Mos e shqit Andaj besimtari për te drejtsi Ashtë shumë e shqit Nuk ka rësujen këtë botë Qe e shtyn me e shqit për qeni pa drejt Këta e njerë dëvët shumë Ata që janë të drejt në gjitha aspekt Janë të drejt në gjitha aspekt Gjithë kumë Gjithashtu nga shenet e njerë dëvët shumë ë E parë, e dyta është drejtësia, e treta është vërtëtësia. Allahu Gjellewala thotë, Ja e juhel edhine amënut të kullahu akunu maa, maa s-sadiqin. Ojo që kini besuar, pa jesu një me takfalok, edhe jini gjithë mund nga ata që e flasnë të vërtetën. Dhe vëshmëria të në vëzër, dhe njini dhe vëshmë, nuk paramendot për ti gënjështë, nuk rënaj, kur. Nuk ka mundë si me rajtë. Andaj disa njështë dhe v Se si kurse ka qenë që është thënë për El-Auzain, është, është thënë për Mejmuni ibn Mihran, që se ka më herët, është thënë për Muhammed ibn Munkidir, djetar të mdhaj, ta adhurues të mdhaj, devashëm të mdhaj, kanë thënë për ta, po të ishte halal rana, me thonë që në një saat ki halal me rajt. S'ke dysh me rajt apo? Nuk ke dysh me rajt. Nga se dikur është skirish me rajt apo? Po normal na quditur se është profesionalizuar rana edhe mashtrime vallaj val për shembu di kushtat që besdin shumë vjedha vallaj s'di mzojnë më herë mua po më herë mzojnë çe të mzojnë po i po mzojnë se korseun vjedh andajancë skavëll kor problemi ekoj ai halo pa imbrantë tani kallzon çe bonë jurm rrezën diçka s's'din mugjin ai teatri vjedh mirë dal kurse mervesh apo edhe thot po çyse pa ato rrugë po ati duket rruga e ngushtë Se mësuaj rifikoj në boks e punapta. Së mësuani si mësu herë dy herë tani ti si e çil turta tani mësuat. Po nëse është i kujdesshëm nuk den në bokset punë, buk, nuk den. Andaj dikojtë rrai, ai e din çka rana, apo po i bën të rana, ai palide për çfarë se vlet me rrai, apo si ata të din me rrai. Apo sigur thut i kuçi kemë mëshkuq ti thut që çot. O tiç më thon, po thut ti, po të diç më thon. Unë di më thon me rrai. Amma më duk e rana e vërtet Problem është Se këtu dukot me qenë njëri bajak i E mjeshtër E qështut me rajt mir Edhe rana më duk se vërtet Këta bura s'ka ndita S'ka dit Së korë s'ka rajt Andaj njëri dëvatë shumë është njëri vërtet Gjithashtut nga cilësit e njërëve dëvatë shumë është Madhërimi i Madhërimi i dispozitave Dhe madhërimi i simboleve të fesa Allahot azo gjallë Nuk thot, aj mos e kjo më kroh është japta. Kjo haram po tash më bova, ose kjo farz po inshallah. Aj nuk oksi, më non oksi pazore tulta. Ai e madhnon fenallohjallahu lewala. Ai e madhnon sheriatin. Ai madhnon dispozitat e e e, e, e Kur'anit, Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Ase për tëosh që punë e madhe, nuk e punë e thjesht. Prandaj për shembull për para, kur diku ti ka ikën në punë e mirë s'ka thonë hajri shala, fëqish hajri shala, ku ati qaj bjenë që më ka ik mu, kanë të ndu me e kompenzumë njëratë ndryshme, nga se ka qenë këpune madhe për ta pëtër, pse? nga se ka pasë prezencët takvalokot, në njëri takvalokot ta që i madhënanë pun të mira, dhe gjithashtur ishet vajë pun të këqia, nuk i nëmvlerësan, nga se Allah u ka thonë, dhalike, wa men ju addhim shea ir Allah, fa inna ha min takve l'kulub, më ndinim me çimboleve të fesë. El Hajj ajete 32. Gjithashtu të ndrëzoza dhe kjo është e fundit prej shenjave të njerëzve të devotshëm, ashtu që ç'i dukën ata, është falja dhe tejkalimi i, i gabimeve të tjera ata. Njerëz të devotshëm nuk hakmirent. Njerëz të devotshëm nuk i personalizojnë për më të tjerë. Ka gabuar dikush, ha kthi ka fol për të, ka bënë shtile kërkon halal, po të fal tek jalla po kërkuat. Vec më zbën mu, më zbën i keqë, më zbën të fali, është kaktarë të me marë të rimni për të keqë, se këshu zbën. A më në qështë e pedu të kalla, o se bën mu, për mu, rahat, shkoj e të edhe, rahat vdis, se kur së dvesë për të uafëtën. Allahu Gjallavala thot, U en tafu akrebuli takua, në qështë falni, kështë kë kë shenjë më identifiku, se për ju e se një takua, apë. në Bekaret 237, në Bekaret 237, Dhe, për fund të, në, të nëronëzër, kjo pika është e pikë shumë rëndësi, po në amur shumë kokjo për para, po besaj që do të keni sabër dhe pak të përfundej këtë pikën e fundit. E pamë që ka takfalokë o si arrijat, si duke një ndevatë shumë në fund, frytet, e amë bletet takfalokot, shumë shpejt. E para, aj që e arrim takfalokon, Allahu i garanton lehtesim të të gjitha punëve ti në dënjën a heret. Nuk ka lehtesim pa takfa, ka kusht. Ta lehtesan dënjër pa takfa me mirësi pejti, po marvejshet për lehtesim ka veç takfa, ja. Dhe të tëtë, du është ti më spari, ti du është më spari, me ofru takfa lëk kvalitativ, e thash, kur thëmë takfa lëk, thash këthau atje të definicioni që ka kemi thonë. Por e rëndësish më është të duesh me afru të takfalëk kvalitativ Që Allahum me të afru lehtësim gjdo sitot Allahum thot Wa men jetë tëqillaha Ma men e të talak Surja të talak, ajeti katërt Marvesha nësteje mësë Allahut Allahum thot, allahu thot Wa men jetë tëqillaha Kush i vjel frytet e të takfalëkut e banë punën tonë, oh, rabi Allahot, thot, jegjë allahum min emrihi jushra, Allahu i banë lehëcime në të gjitha punët e ti, krejt punët e ti, dunjas, ahiretet, shëndetet, pasuris, familjes, krejt që kanë këtë botë, ty të ka planë, Allahu të garantanë, lehëcim në qoftë se të gjitha të kua. Frët i madhë dhe ofertë interesanta, E dyta, aj që e arinë takfellëkun, Allahu jam mundësan me i dalu gjerat, kur pështilën atëm. Shpashere pështilën sanë, ku shëko mirë, ku shëko mirë, djallët thasë, majt thasë, shpashere dinë vë pështilën, se së progo është atët i dhe. E Allahu thotë në Koran, Ja Ejuheljadzine amënu, in tëtëkullahë jëgjallëkum furqana. Oju që këni besuarë, Në qovë se ju e arringit ta këfallukun Allahu ju garantën furkan E qëka është furkan? Ato që e ka posë Omeri A ka qenë Omer el Faruk E ka posë amë në Omer el Faruk A e ka ditë mi da Bile shpeshë herë Subhanë Allah Shpalja ka zbrit në pëlqim e mendimin e Omeri Qa që e ka posë punë të qartë atëm Hala par shpalja E ka da Allah u punë të atëm E ka thonë Omeri Ka ar shpallet ka mire ka, që sotët me e bërë. Na me shpallet në pështilit. Ta. Andaj, takoja, gjunajt e pështilin, takvalloku e që pështil. Dhe gjithashtu të ka dhonë, ju ke firë, nënkum se jë ati kumë. Frët i takvallokut, Allahu ja ushly fletor në fletorën e mëkatëve kajtë, bardhe banë, të se s'ka basë, kur të këshijatë. Edhe gjithashtu të, ja gë firë le kumë, edhe u afalë që s'qa u përmenë, kur Gjithashtu të nderuajse, frët i takvallokut është zbritja e bereqet. Nëse keni mundësi vetë me përcjell me vëmendje këtë natë. Allahu këtu nuk thotë ju zbret Allahu pasuni, as mirësi, po e ka përzgjidhur fionin bereqet. Vana të tjera thotë ja apo pa Allahu pasuni, ka vana të tjera. Është interesant pse këtu e ka përzgjidhur fionin bereke, se ka dhënë fionin pasuni. Ka thon Allahu xhellehu ala Welo an ahla al-kura amanu wattaku la fatahna aleihim barakat min as-sama'i wal-ard a'rafna thajart Allahu thot neqofse banort e vend banime vend tok me kelit jasht me kelit apo besoin Allahun drejt dhe e arrin takwallukun e ktyn e tash jo ve furnizimin po johapim bereqetat e bereqet nuk ka as pasunia Bereqeti është ëmbëllësire e pasunisë. Aja është diqka tjetër. E Allah o thotë takfave me pak jo e përmë shumë. Takfave Allah o gjedhë le volë me pak dhije i banë vë Allah i nga njere ma qëndrushumë se diku shiko shumë dhije. E që shky me pak, jo këj pak ko doko ty kësë me, me një pak, po bereqeti ka dhona Allah dhije s'ti. Pse? Takfa loko. Ka pak, po mëshë Allah i ka e për Allah baracetë në pasunisë. Pse? Pse ja ka pas frikën Allahu të në fitim E Allahu ata që a ka apë Ja ka shumë fishua dhe pas ta i shfizim Ane të garanton bërre qatë Në që vëzë të ti a rinë të takve lëkun Gjithashtu Për fundim të mirë Allahu thët Ul Për fundimi i mirë i takan Atyun e që janë të Pa isu me takve Adhe në këtë botë edhe në botë të gjithashtu Gjithashtu të nërlëzër Në që vëzë dëshonë me pas një mikë Një shakë që kur me të nuk i munda, lidhje vetë me që garantënë, mos shkputë është të akfaloko. Gjdo lidhje tjetër që se batë, këputët. A këputë kjo botë, a kjo në njëspro, a vdekja, a këputë, a hiritë, di shka këputë. Për vetë se lidhjes që batë me, në amër të takvasë. Allah o thotë, el ekhillahu, ja u me idhin ba adum, li ba adin adu, të gjithë miqt, aditë, kan mohjon nërmech kan miknin pi teatrit s'kan meqshur s'ka minimus s'ka mundsi ilal muttaqin pervash muttaqin va ata që kanë arrit takollokun as nuk ikën edhe ka mundsi me minimun në teatrit madje kanë mundsi edhe me shpotur një teatër po me lena do të më ndom edhe me bësh faad drejt me se këtë kanë mundsi në çfarën kët botë raportin kanë ndërtuar mbi në takuaftën shumë rëntës, më ran si fret më ran si është kë në çu ti arrin takollokun Allahu të garanton litar të pashkputur me këndënt që më kanë lidhur, do thënë. Dhe gjithashtu të ndërluazor në, e parafundit nga këto pika është pranim i veprave të mira. Kjo është në Kur'an. Allah thot inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Takvallu kush ta i cili apo i bën vepra efikase që të pranohet nga Allahu le wala. Ti e bën veprën, po veprën më pa po standard. Ajo që i standardizon veprat dhe i fuqizon me kvalitet pranuar të këllohu është të këllohu këllohu dhe e fundit të ndërruar lezër dhe motra Allahun abop e tyne është se ata që e ka nërit të këllohu Allahu gjallohu jaumul kjama di në gjukimit i konsideran si delegacion special i Allahu që i kaftuar pejtoke për në gjennet apëton subhan Allah Allahu i qua në të dëvashmi delegacion Thotë Allahu jalli u alën e Koran, në surën Maryam Yawme na shuru l-muttqina ila r-Rahmani wafda Allahu thotë adet kena mej mbledh dhe kena mej sil para veti Muttqind ata që eka në arit dhe vasmurin taqvalukun wafda Qka shwafda Qa hon Allahu wafda Dha gjani qka qa hon Aliyu radiallahu anhu për kët ardhja Thot Alijo radiallahu, lave allahi, thot që jo pasha allahun, nuk ilen allahu këta mejtës në komë, këta jenë për gjenet, po s'ilen allahu asë në gjenet në komë me shku apëton, këta kanë mundë nërua apëton, edhe duke shku për gjenet apëton. Thot lave allahi, ma ala ergjulhim ju hësharun, nuk kanë mu mletha për në gjenet në koma apëton, e qysh, lakin, thot mirë pa, në mjetë e bërë, se allahallëm që, Allah që fa në të, Tho që njerës s'kan pa të atila kur në bukuria. Për. Disa ulema kanë thënë, këlltu që nga nurin, nga drita, që i bartin me lojket, e ata të hipur në bikrahte me lojkeve, derit e dere e gjenetit. Këtu është ven ju. Ta është në gjenet në parcelën tone, ta është nda që hypë, nda që në kompë, që a du shbash të jutja, te i të dire në atë bimë në kraha pëton. Subhanallah. Ti e ke bëjt në bisupet e tuja Ka njërtë kërë pak maranë, pak maletë Pa e ke bëjt në bisupet e tuja Fe në Allahot E ke në rufe në Allahot e ke bëjt në krah Në qaf e ke bëjt Apo? E po jo më lëkja me sëte në Allahot i mesin kom Të banë Allah në krah të meloqe Në dritë Delegacioni special i Allahot të zuzhen Apo? Paramena, Allahu ka musafir E këtanë mund të kintë Këtanë këta të takuat Ondaj kanë më barë në këto koltuqe dhe këto e ndërime të atyre që e arrinë takvolokën andaj me të drejt se lefi kanë lënë porosi djetartë e ërshëm kanë lënë porosi për takvolokën që kanë thën një njëri ka arte me imun ibnimi heran dhe i ka thonë në këna me kunë në hajrë sa so jeti gjalla pëtën e ka lidhë mirësin me njëri ka o në këna i në cikurët një në hajrë sa so, të kemë ty në hajrë këna Se mësë kufrit të kua një qënës jënës jëvynë ap aftëm Apo, jinin hajrë Sakini dhe vësëmëri aftëm Gjithashtu Amer ibn Abdulazizi Ka jypë në minber një dit Edhe i ka ilëgjiru njerëz Vë dhe i ka thënë O ju njerëz, keni frik Allahun Nga se vë Bëni të devat shumë O ju njerëz, arrinë të akfalokun Nga se vështë takfalokus ka kompenzim Në që ufë se e arrinë të akfalokun Ti kompenzionën kë këdni post pa takuo mungoi po eki takon shumë ti si as iki ti kompenzon takollokon por si e ëmër i bën Abdulaziz edhe për fond Jaffar ibn Muhammad një njënjëri devosh me diktum të kalur kanë thën kanë thën ka nuk ka furnizim për njeriu më të dobishëm se takolloko dhe nuk ka gjë më të më të hireshëm më më më më të bukur për njeriu se heshtja apo dhe ka thon nuk ka pa njeriu armik më të madh se ignoranca dhe nuk ka smundje më të rënd pa njeriu së gënjeshtra. Kjo është porosie e madhe që e ka dhënë. Allahu na i paigjë zemrat tona me takvalloh. Dhe Allah na mëson që timi të lidhur me Zotin me takvalloh, dhe na bën nga ata që me vërtet dalin nga kjo botë e janë të shënuar tek Allahu si takwa, të, të devotshëm, dhe na mëson që pastaj, pasi të mbyllim syt nga kjo botë dhe të hapim syt nga bota tjetër Allahu të ndërën me ndërimet e atyre që u ka premtu se do të ajapë diri sot nga të dërzojnë me lekët nga krahët e tyne për aportave të gjenitit. Allahu ju ruajt dhe jush problemë vërendin me ka që përdofën përsonë të vësallallamu ala Muhammedu ala Ali vësallamu ala Ali vësallamu të simë në këthimë.